I'm useless, but not for all the future.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 Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül? Csak a lényegről. A maguk kendőzetlen stílusában, egyáltalán nem tartva az ortp től sem a főnököktől, sokkal kevésbé hallgatva analitikusok talácsára, ügyvédjük óvó szavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai ízekre szedésénél. Véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció mindent elsöprő áradatáról. Előre szólunk. Sok jóra ne számítson. Blog a Demokrácia RT műsorvezetőjétől. Kíváncsi rá, elbírja viselni? www.szélsőközép.fiblog.hu Azért, hát tegyük fel ezt az egyszerű kérdést, hogy miért kell egyáltalán kormányzati kommunikáció? Nem lenne elég, hogy a munkájukat végzik? Tehát, hogy megcsinálják azt, amit a kormányzás jelent, munkát hogyha egyáltalán lehet az az számolnak ezt, róla. és hogyha jól végzik, akkor mindenki örül, ha rosszul, akkor látjuk, hogy ez most nem ment Igen. annyira jól, de azon is még jobban együtt lehetne érezni, tehát akkor egy, egy, egy igazán jó kormány, hogyha tényleg jó kormány, és mindenki látja, hogy hát bajban vagyunk, nehéz a helyzet, itt együtt érzünk velük, beismerik, ezért... Akkor, akkor az jobban működne, mint kommunikáció és az igazság. Ez nem merül föl, mint lehetőség, hogy az igazság működhet, mint kommunikáció. Én... Eleve csak a hazugságban lehet gondolkodni. Én arra vagyok kíváncsi, hogy tényleg hogyan képzelik ezt. Tehát... Ők elvégzik a munkát. Fölvesznek egy embert, hogy elmondják nekem azt, hogy ők milyen munkát hogyan végeztek el. Számoljanak el a munkájukkal nekem, és kész azok, akik elvégezték a melót. Hát mit szólna? De most komolyan. Én fölvennék egy embert azért, hogy a főnökömnek elmagyarázza azt, hogy én milyen jól végzem a munkát. Ez, ez, ez milyen már? Tehát így önmagában egy vicc. Ő végzi el a munkát. Ő tudja a legjobban, hogy milyen munkát végzett. Számoljon el azzal, amit csinál. És el, mondom, el, fölvesz egy embert, aki állítólag jobban tudja, hogy ő milyen munkát végzett el, mint ő. Nyilvánvaló, hogy nem erről van szó, nem tudja jobban, nem tudhatja jobban. Arról van szó, hogy ő tud hazudni. Ez a szakmája. Ő Gyakorlott a Young Rubikem New Yorki és ázsiai központjában jelentős karriert futott be azzal, hogy mennyit hazudott és milyen jól hazudott. Erről szól a marketing szakma. Ne legyenek illúzióink. El kell adni a szart is. Na most ez a kormányzati teljesítmény valóban szar. Nem a ez szart a szart. Mert a jó terméket el, a jóbornak nem kell cégére, Igen. hogy mondani szokás, de a marketing világában már ez a kijelentése van a jelenlegi. És hol szerezte a tapasztalatait ő is Ázsiában, a, a HRS az meg Argentinában? Nagyon fontos, mert Magyarországon, milyen tapasztalatokat lehet jól kamatoztatni? Hát a A dél-amerikai, igen. Hát a, a gyarmati. Hat, igen, igen, igen, igen. igen, tehát igen, igen, tehát, igen, hogy, igen. Fontos, hogy ők ott szereztek tapasztalatokat. Ja, ja, ja, hát milyen jó, irányba jó, fejlődünk. Hát, ahol a rabszolgákat kell dolgoztatni, ott az, az, az a fajta kommunikáció, az a típusú kommunikáció. Ne bántsuk Argentinát, mert azért ö, a dél-amerikában egyáltalán sokkal jobb pályán mozog a legtöbb ország. Van egy telefonunk. Halló, Haló, Halló. halló. halló, halló. Megkérdezném, hogy együttérzésből, hogy én elféltek, hogy a Pannon rádió sorsára jutott juttok. A Pannon rádió sorsára miért jutnak mi a Pannon rádió? A Pannon rádió az így tönkrement, vagy jól tudom, vagy el. orct be vont az engedélyüket, hát, vagy mi történt? A kormány elhallgattatta. Most féljek tőle, hát most, hogyha majd elhallgattak, akkor. Mondom, én... Most te érted? Tényleg, most ezért ezért, ezért fogjam be a számot, hogy majd a kormány ne hogy elhallgattassa. Hát, és, jó, hát most ez van, hát majd meglátjuk, ha hát, mit én tudom remélsz. Én... amit hallok. És a két dolog, a gazdag ifjú oda Jézushoz, hogy mit csináljon, hogy ő, hogy üdvözöljön. Üdvözöljön, azt mondta, neki Jézus, menj el és oszd a vagyonozat a szegények között. Erre a gazdag ifjú átot fordított, és nem így volt a történet, azt kérdezi, hogy mit cselkedjek jó rabbi, hogy bemenjek az életbe. Mire nem azt kérte ki magának, hogy rabbinak nevezte, hanem hogy miért nevezel jónak, mert csak az Isten jó, ami nem kimondottan Szent Háromság dogma. És utána megkérdezi, hogy megtartottad-e a parancsolatokat. Ugye ez az első kérdés. Ha nincs, ne, ez nincs meg, akkor nincs miről beszélgetni. Ha igen, tehát ezt, ezt szokták elfelejteni, ezt, hogy az első kérdésen e, átmegyünk-e. Mert, a, mert a, a, az a bónuszkör, amikor azt mondja, hogy na jó, és hogyha most tényleg mindent megtettél, amit kell, akkor lenne még itt egy messiási bónusz, ha. hogy ad, ad, oszd, el, oszd el a, a vagyonodat. Na és a másik felé. Ami nem annak a feltétele, hogy ő jó ember legyen, hanem hogy a tanítványa legyen. Ez, ez, ez se felejtsük el, mert kb. nem lett volna elégedett vele. Hát ez, Más elnézést csak így. Hogy a, a, könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a hazug embernek elnyelni. Mint a gazdagnak? A gazdagnak bejutni a országba. A hazugnak, akkor rosszul A gazdagnak, a gazdagnak mindegy, így jönzik. az első kérdés volt a fontos, hogy e, e, attól félek, hogy a kormány nagyon fog mindjelni erre, mint a, a, a rádiót is. Meglátjuk, meglátjuk, nem, nem, nem olyan, de én, én, azért, hiszek, én azért hiszek a szólásszabadságban. Hát, hát, de de, de várjunk csak, nem csak az egzisztenciám függettől. Hát a, ha már az sincs, akkor mi van? Szerintem ez, ez, ez, ez, ez az egyik legfontosabb értékünk, nem? Hát, ugye, é, ez a egy sajtó, van, sajtószabadság, szólásszabadság, hát de, de, mi van ennél de, előbbre való? De ez ne, ne egy... van, aki erre nagynyibbben rátesz a más értékére, ami, ami esetleg nekünk érték. A... Ellenelé. Ez a fajta rendszer nem azáltal totális jelleget, hogy elhallgattad bizonyos embereket, akkor hanem ahogyan kommunikál. Tehát, hogy a, hogy a kommunikációs mezőnek a 99%-ában a hazugság kommunikál, és akkor elmondhatjuk, hogy miért 1%-ban el lehetett mondani az igazat. Más kérdés, hogy nem látta, nem hallotta szinte senki. De utána tudnak járni, mindennek honnan jött, ki mondta, ki öl, telefon mindent tudnak, hogy ki beszélt. De nem érdekük, mert pont az az érdekük, hogy, hogy legyen egy marginálisnak mondható, vagy viszonylag, a nem a mainstreamben mozgó, igaz mondás. És szabadság, szabadságnak is legyen egy, egy kis szegmens fenntartva, hogy elmondhassák, hogy az is, az is van, miért azt lehet. Beszélni szabad, csak sok minden, más egyedet nem szabad. Lássuk meg. Igen. Köszönjük. Köszönjük. Van itt egy SMS, ami pont arra vonatkozik, amit az imént fölvetettem. Tehát, hogy milyen lenne az, hogyha én a főnökömnek azt mondanám, hogy én nem számolok el arról a munkáról, amit én, el, én elvégeztem, hanem itt van egy ember, majd ő elszámol. ras sms idézem. De te úgy vennéd fel azt az embert, hogy a főnököt fizeti neki a fizetését. Tehát várját, tehát nem buszad arról Igen. van szó, hogy én odaalkom Igen. egy embert, akit én a fizetek. Érted? Akit én fizetek azért, hogy kommunikáljon a főnökömmel arról, hogy én hogy végeztem a munkámat. A főnökömmel fizettetem meg azt az embert, akinek semmi más dolga nincsen, mint elmagyarázni a főnökömnek, hogy én mennyire jól dolgozom. Na Nagyon ez milyen. Az. Na ez az. milyen. Na ez csinálja velünk ez a kormány. Azt hiszem, holnaptól a Budapest Rádió műveleti terület lesz, hangzik az SMS felvetés. Tisztelt Gyurcsány, ön nem hisz saját katartikus összödi stílusú őszinteségében? Pedig az nem is volt rossz? Folytassa azt, ha hisz benne, és büszke rá, drága reklámszakember helyett. Köszönettel, KV. Egyet bírunk érteni. Félelmetes, hogy mennyire csak a sztereotíp kíséket ismételgetitek a multikról, írja Doki és a, a, a GDP felhajtó erejükről lesz szót sem ejtünk például, vagy mi? Nem a probléma? A klisékér ebben az esetben mi vagyunk a felelősek, vagy a multik. Tehát az, hogy ilyen, ilyen banálisan ostoba mechanizmusok szerint működnek, azért most itt mi vagyunk a, a, a bűnösök, vagy, vagy hogy értsük ezt? Mert mi szívesen veszik a, a kritikát, csak nem, nem biztos, hogy értjük ezt, hogy mire vonatkozik. Az Orbán fogja megpróbálni beleverni a szöget a szarba? Kérdezi Zsömbi. Az a kérdés, hogy melyik Orbánról van szó, a Viktorról vagy a Péterről, most már ez is kérdés. Mostantok kezdve, ez nagyon nem lesz egy értelmi. Még egy kedves esemes a kormányzati kommunikációról. Most mit akartok? Álljanak elénk, hogy ti barmok, torzsáig pucolunk, pucolunk benneteket? Egy konok bűnöző nem tesz be ismerő vallomást. és de éreinket hallják.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 ez az apró internetzó nem zavarja. Most stúdió. Doki, aki azt írta nekünk, hogy félelmetes, mi szerint mennyire csak a sztereotíp kíséket ismételgetjük mi a műsorról, na hát ő azt írja, ha gondoljátok, nyugodtan beszélhetünk. Oké, okay, Doki, okidoki okay, mondhatnám, hívjál minket. Ez a 2234881-es telefonszám az, amit neked be kell billentyűzni, és akkor már is itt csörög nálunk, és akkor beszélgessünk erről bátran, mi örömmel. Kim Franko, franco szerintem is, Üm, újabb besemes. Csak nálunk új mese az üzletemberkormányzat, az USA 50 éve ismeri ezt. Náluk is nálunk is megbukik a dolog, csak kérdés, hogy hány család megy, addig tönkre írja Gyuszi. Jó hallgatni titeket írja S. Nem kell sorok között olvasni, hanem nyílt őszinte gondolatokat kapunk. Hát, hogy is, hogy is, hogy is fogalmazzak? Miért kéne a sorok között olvasni? Nincsen diktatúra, demokrácia van, nem? Szólásszabadságban, sajtószabadságban, nem? Ne hogy már sorok között olvasunk, nehogy már megtegyük ezt a szívességet az ördögnek, hogy úgy viselkedünk, mint ha még mindig a Kádár rendszer lenne. Haló, haló! Sziasztok, én vagyok a Doki. Haló? Én vagyok a Doki. Haló, Doki! Sziasztok! Na hát miért vagyunk Mr. otip múlti ügyben? Na, akkor még mielőtt beszélgetnénk, hogy sző ezek a kettő. Nem tudom, hogy visszangolózik el, mert messzálltál, hogy ott nem jó van akkor. Tehát egyik az, hogy én tíz évig dolgoztam a multiknál, úgy, hogy mikor kiszálltam, akkor azért szálltam ki, mert nagyon nem tetszett, amit végeztek. Ez az egyik, a másik. Az, hogy ráadásul abban a, abban a múlti környezetben, amelyik szerintem a legközelebb áll a, annak a határához, amit már Guttustanak lehet nevezni, az az és ehhez kapcsolat dolog. Mm. Ha, ami, visz, ami miatt viszont azt gondolom, hogy, hogy a, a klisék, az a klisék yeah. az, hogy, hogy a, a, a múltiknak, az a, a... Na újra kezdem, tehát a barátaimmal nagyon sokat beszélgettünk, a, e, sokszor a, a itt és mindig olyanokkal beszéltem, akik soha nem dolgoztak benne. Mindig csak kívülről nézték, annak alapján, hogy hogyan és mit láttak, vagy mi volt az, amit, amit észrevettek. Én egyszer, négy órán, én egyszer négy órán keresztül dolgoztam egy multinál, nem véletlen, hogy négy óra után kiléptem. Én az alatt láttam eleget. Tehát én nekem akkor lett elegem. Másrészt, az is egy érdekes kérdés, hogy ki az, aki igazán bent van. Egyszerűen egy múltinak a tulajdonosán kívül igazán nem tudja felmérni. Már pedig a tulajdonosa, az tulajdonképpen kicsoda? Hát az, az a múltinak a tulajdonosa, az gyakorlatilag a, a tőzsdén üzérkedő feltehetően a múlti működéséhez, vagy bármilyen működéshez semmilyen körülmények között nem értő valaki, Tehát... aki, a aki a tőzsdéken adja, veszi a részvényeket, és... Ezen kívül más nem érdekli, csak az árfolyam nem ne, ne, ne szálljunk el, tehát mik, az, mik a mi amik eltorzítják a multikról alkotható reális képet, és melyek azok az érdemek, amelyeket elhallgató multi ügyben. Na, ö, nem tudom, hogy vannak egyáltalán érdemek, amiket a multik úgy letettek. Azon kívül, hogy. Van... Na, hát akkor viszont örülök, hogy egyetértünk. Nincs köztünk olyan nagy vita, úgy tűnik. Nem nincsen, de én azt, de azzal a megérdésem mondom, hogy, hogy egyrészt a, a, a, a múltiság az most már az egy. hogy is mondjam, az egy. Az tényleg most már más, mint amikor ez elindult. Amikor valószínűleg ezek elindultak, akkor tisztán a. Annak a közgazdasági törvényszerűségnek, hogy a, amit uh, még mindig nem tudtak megtáfolni, vagy még mindig nem mondtak helyette mást, illetve most már kezdenek, de, de végén nem volt ilyen, aminek az volt a rúgója, hogy a növekedni kell, pont. Tehát kell. Ugyanis éppen amiatt mert a múltik azokat a bevezetett ö, ö, cégek, és nekik a részvény kizárólag a jövőben mutatott növekedési teljesítmény, kell, hogy meghatározza, hogyha a spekulációt félretesszük a, a részvény értékét, ezért nekik a, az exponziónak, vagy a növekedésnek az egyből lehetősége voltak. Milyen az szép az szavak a profitra? Nem, nem akarok hogy, nem akarok szépen fogalmazni, nem akarok De érdekes, hogy növekedésnek nevezik azt, ami tulajdonképpen semmi más, mint profit. A profit növekedés, tehát nem is az, hogy a profit, hanem a profitnak a növekedése. Ilyen. Tehát a, ennek az abszolút értékben való növekedése a, az egyedüli érdekük, mert ennek alapján minősítik őket azok az emberek, akik a részvényeket átfolyamát indirekt vagy direkt módon meghatározzák. Érted? Na most, most már ez a múlti ez... Ez lehet, hogy végén is így volt, most már egyértelműen nem csak, most már a növekedésnek a, a, a forrása az a hatalommal való visszaélésen keresztül biztosítható. Hm, nincs semmi köztünk vita. Tehát mi, mi folyamatosan erről beszélünk, de, de ezek, ezek. a kiséink, amik amiket elmondasz. De, de a matematika. De, de, de, de, de, de, de, de én a, akkor próbáltam elküldteni, csak én nem vagyok gyakorolt teljesen, az amikor azt mondtatok, hogy a ceta volt szó, hogy az argentin Filip e, e, Moricka, ezt a szót használtam. Tehát igen, igen ne ne levezet, az alhozott, És hogy azért kellett őt onnan idehozni, hozni, mert hát ide az argentin, vagy a világi e, tapasztalatok. Na ez volt az, ami miatt azt gondoltam, hogy na ez ez cliché, ugyanis a múlti éppen a lényege az, hogy valóira mindegy, hogy az Argentína, vagy az Egyesült Államok, vagy Magyarország, vagy mi, az éppen az a lényeg, hogy az mindenütt ugyanolyan legyen. Érted, vagy értitek, hogy mit akarok gondolni? Tehát az hogy, az, hogy ő Argentínából jött, az nem sem túl, sem félig, félig, meddig ércelődve említettük. Nem ez, a, nem ez a legnagyobb problémánk nekünk, hogy jó, az argentinai argentínai multikirendeltségtől jött, vagy az ázsiai multikirendeltségtől jött. Ne, nekünk nem az a problémánk, hogy ők, ők, ők, ők a gyarmati multikommunikációt folytatják a centrális multikommunikációval. Én is azt gondolom, hogy mindenütt hasonló. Bocsánat, e, ha akkor pontosítok. Nem nem nem a multi mindent gyarmatnak tekint, tehát az Egyesült Államok, a, a Nyugat bármilyen vezető országában úgy a, a múlti gyarmatosítóként lép fel, mint a harmadik világban. Én csak azért mondtam ezt az argentin példát, hogy amikor viszont politikai funkciót kap a, aki a multinál dolgozott, akkor már érdekes, hogy miért pont a argentinában volt HRS valaki, aki utána a, a magyar adminisztrációban HRS. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál minket. Még egy mondatot mondhatok? Garancsolj. Hogy a Na most így hirtelen fejlődöttem, az csak azt akartam mondani, hogy a, a múltinál, amit, amit én viszont tényleg sok mindent megtanultam, ezek javarésze nagyon praktikus ismeret amit nyugodtan lehet mondani, hogy ez, hogyha nem multi, hanem akármilyen tudom, nem profit, vagy bármilyen közösség, igenis nagyon tudna használni. Hát jó lenne, hogyha a közösségek javára fordítanák ezt a multi nem a saját profitjuk növelésére. Lehet, hogy számos ismerettel gazdagodnak azok, akik a multiknál dolgoznak, viszont ezt nem tekinteném közjónak. Ezt egy járul, járulékos hátránynak tekinti egy multi, hogy az ő know-how-ja, az kiszivárog a munka, a, a olgozói révén a, a magánszektorból, vagy hát így így beszivárog a családba, meg a teketszeléseit közé, és majd ott is alkalmazod, azt, amire ő megtanított én, téged. Én hát én ő ezt most munkáról, mit csináljon? Én, én most csak a munkáról beszéltem. Tehát azt gondolom, hogy ha bármely most én nekem most valamilyen oknál, sajnos valamilyen. Családioknál fogva nagyon közeli kapcsolatba kerültem a díjvényi alapítványnak a, a mozgás munkásában elmaradott gyerekeket segítő alapítványnak. Most például az, amit én tudok, mint, mint amit megtanultam a múltiknál, hogyha csak ezeket a metodikákat, hogyha ez az alapítvány használná, vagy ilyesmiket használna, akkor szinte biztos vagyok benne, hogy az alapítvány munkája sokkal sikeresebb lenne. Sokkal több gyerekhez tudna eljutni, és így talál. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogyha most és most nem a kommunikációról beszélek, amit, amit mondtatok a kommunikációról, hogy, hogy most az OG-től jött valaki, ha jól emlékszem. Janger Rubikant. Igen, azt, így gyerek, nem majd számázni nem, ne? nem, nem, nem, nem, nem erre vonatkozik, hanem mondjuk más terület, mondjuk pénzügyi vagy pénzügyi, vagy, vagy, vagy egyéb szervezési szakemberről van szó. Én azt gondolom, hogyha valaki ezeket a multinál megszerzett tapasztalatokat de ez nem jó vagy rossz, ez csak egy tapasztalat. Egy nyomulási, nyomulási dinamika. Ez egy képesség, igen, pontosan ez egy, ez egy, ez egy nyomulási dinamika, amire te képes vagy, amit aztán használhatsz jóra is, rosszra és is. a mozgássérültek nevében nyomulni. Használhatsz használhat a mozgássérültek érdekében is, de használhatod bármi másra is, tehát ez egy, ez egy ismeretanyag, ami te saját De a nyomulással nem az a baj, hogy kinek a nevében nyomulnak, hanem hogy nyomulás. De tehát ezt így is meg lehetne fogni. De miért, hogyha. Hát ez én egy azt gondolom, de már én azt mondom, hogyha tökéletesen ezt a tapasztalatot én arra használom, hogy, hogy a, ennek a mozgás segít, vagy ennek az alapítványnak a, a, a belső működését, vagy a, vagy a, vagy a betegekkel való ö, ö, hozzáállását, vagy, a, vagy mindazt, ami, ami kell, ahhoz, hogy az alapítvány egyáltalán működni tudjon. Ezt én erre fordítom, akkor nem tudom, hogy miért én veled, a... én, én, én veled értek egyet, szerintem ezt lehet jóra is használni, és ha én jóra tiszt. használod, akkor váljék egészségedre. Köszönöm, hogy kíztál minket. Hello. hello, hello. Szóval van itt egy jó pár új SMS egyébként. Minden esetre, mielőtt még ezekre rátérnék, Fontosnak tartom, hogy, hogy megemlékezzünk arról, hogy ez a kommunikációs hisztéria, ez a kommunikáció, mint a kormányzat első számú feladata, mert a kormányzat ez gyakorlatilag most már első számú feladatnak tekinti, ez hol kezdődött? Ezt Orbán Viktor kormánya idején kezdték elnyomni. Mégpedig, nem tudom, hogy én, én, akkor, én akkor ezen voltam a legjobban kiakadva, pedig hát az Orbán kormány idején én nagyon sok mindenen ki voltam akadva, tehát így elkezdve a három hetenkénti parlament jülésezéstől, a két éves költségvetésen keresztül, a koronahúztatással bezárólag, én nem tudom, a milleniumi zászló lobogtatásának, a, meg a, az, a, az, a, az a médiapolitika, amit folytatnak szállítani. Nemzeti a száll, Holnapig sorolhatnám, hogyha elkezdeném, de ami a legjobban, a leges, de legjobban kiakasztott engem az Orbán Viktornak a kormányzata idején, az az volt, amikor megjelentek az óriás plakátokon a kormányzati hirdetések. Minisztériumok hirdették magukat óriás plakátokon. Az Orbáni Más Központ igen, például az igen, is. Igen. igen. Ez addig teljesen ismeretlen volt. Nem létezett, tehát Horn kormány idején, vagy előtt Antal kormány idején ilyen nem volt, de Kádár idején sem volt soha, nem volt. Na, tehát Amikor megjelenik egy óriás plakát, egy multiplakát, amit ki kell fizetni egy multinak, tehát azt, azt a multinak ki kell fizetni. Készkezet most. Igen, tehát konkrétan azt a plakátot, azt a mi pénzünkből vásárolják, <kül> és és Hát a plakáton ilyenek szerepeltek például, hogy 15 ezer új lakás Zalaegerszegen, gazdasági minisztérium, mondjuk egy ilyen például. És akkor így, így, így mindegyik minisztérium az létrehozott egy saját ilyen kis... kis ö, ö, hogy hogy hívják ezt a kis szimbólumot, tud, a logót. Logója lett mindegyik minisztériumnak. Kis betűtípust kitaláltak mindegyik minisztériumhoz, stb. satöbbi. Tehát elkezdték ezt a PR kommunikációs játékot, a Fidesz, Fidesz kezdte. Branding. Igen, a brandinget a Fidesz. És én pedig teljesen kivoltam a kadat. Hát én erről pofáztam akkor a komplet környezetemnek, hogy ezek multireklám plakátokat vásárolnak a mi pénzünkből, és azon mossák az agyunkat, hogy szavazzunk rájuk. De nem azt hirdeti, hogy, hogy a Fidesz milyen jó, hanem azt, hogy az a kormányzat, a minisztérium mit ad neked. Tehát kvázi az én pénzemből vásárolja, az én agyamat mossa vele, hogy én újra beszavazzam őt, hogy aztán abból a pénzből, amit kap tőlem, újra mossa az agyam, és így tovább. Tehát, hogy akkor kezdődött ez el. Mondanom sem kell, hogy Kovács László rojtosra pofázta a száját, hogy ez felháborító és hogy botrány, és hogy ilyet, ilyet még a világ nem látott, amit Orbán előad, amiben hát így, hogy mondjam, ez hát így, így, tehát pont azt gondolom, mondta, amit én mondtam akkor, tehát akkor ez egy Zohan. ilyen látszólag, majd pedig hatalomra kerültek, és előkerültek az ő plakácsaik, és azt kellett néznem. Na hát akkor aztán már tényleg rohadtul ki voltam akadva, de ilyen szintre, amilyen szintre gyurcsán emeli ezt. Ezzel a, ezzel a fajta PR kommunikációval ilyen szintre soha nem jutott el eddig. És nem tudom, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy hol vannak ennek a dolognak a határai. Szerintem most már lassan itt vannak, tehát egyébként most már egy az egy bát vette egy multinak a működési rendjét, ez a kormányzat. Nincs semmi különbség, ez egy cég. Tehát tulajdonképpen hány milliárdos cég az, az amit kóka Kuszkormány... egy kóka meg is mondta. Megnyertek egy kormányzási tendert, igaz úgy, hogy, hogy közben bekavartak, tehát hogy megtévesztették. Na jó, de várjál, de várjál de, milyen, várjál, de milyen részvényesek vagyunk mi, hogyha mi ezért, mi ezt nem mondhatjuk fel. Tehát négy évenként van, van nekünk jogunk arra, hogy érvényesítjük. De várjál, hát pont azért, mert ilyen tökéletlen részvényesek vagyunk, ezért zuhajna a részvényénk, át ezért ilyen ez az ország. Hát, hát rég le kellett volna váltani a menedzsmentet, sőt a, a menedzsment menedzsmentjét is, hogy tovább menjünk egyel, hát persze hát a részvényesek, mégis a, a részvényesek hibája, vagyis a választók hibája ez az egész. Haló, haló! Ja, Sziasztok, Dani vagyok! De szerintetek ez nem azért van, mert a, a hirdető cégek azok is mindig ilyen kormányközeliek és akkor a pénz az úgy elmegy, hogy mi fizetünk a hirdetésért, kedves fiúk, és akkor a kedves fiúk meg utána Hát ugye mivel kormány közeli cégek, ugye, mint egy magyar hirdető, vagy mi annak a utódja, tudod, ez a nem tudom milyen cég, aminek nem, sok, nem nagyon sok ilyen plakátja van, szert a Budapesten, és akkor reklám talán az, ezt hmm. És akkor ott azért... Azok a cégek meg utána valahogy kérdően mégiscsak visszatcsúrdogál a pénz, nem? Hát meg package van, mert ugye, ha még emlékszünk, úgy igazolták, hogy, hogy, hogy sokkal kevesebb, olcsóbb bér kapták meg a, a, a, a választási kampány van, idején. Érdekes, hogy nem mondták meg az okát, hogy miért, miért jóval piaci mit kapott cserébe az, aki... ki támogat cégeket, aztán a cégek mit így a támogatják van. ugyanazt a kormányt, és két a körbezárult. Amiben pedig a Robin nagyon igaza volt, hogy, hogy ez a mérhetetlen cinizmus a jellemző, hogy ugye amikor ellenzékben vagyok, akkor a akkor pofázom a szám, hogy mit csinál a másik, majd mikor a kormányra kerülök, ugyanazt csinálom. Világos. Ebben és nélkül. De hát ez, ez, ez most már a minimum, tehát ez a kommunikációs minimum. Tehát ezt az első órán tanuljuk meg, hogy ne legyenek gátlásaink megcsinálni azt, amit az előző ciklusban számunkértünk. Akkor... Sziasztok! Hello! Hello, hello. Hát ezt nevezik politikai elitnek egyébként, a magában egy abszurdum, egy demokráciában nem lenne szabad lennie semmilyen politikai elitnek. A demokrácia a politikai elit a választó hogy ezt elfelejtjük, a, a, a médiában állandóan megy ez a, egy ideje, egyre hangosabb, ez a politikai elit így, meg úgy. Hát egyrészt milyen elité ez. A egy, azért akkor bár tényleg a csok, bárki lehetne lehet elit megnevezni, lehet gazdaság, gazdaság, gazdaság, de gazdasági elit pénzügyi elit jel létezik. Hát a legnagyobb pénzügyi körök, a legnagyobb pénzek hol forognak? Hát ez a pénzügyi. Elit. Ez de ez a komornyikok elitje, Tehát azért ezt se felejtsük el, hogy kinek a tulajdonában vannak azok a cégek, akik láromanja, és stb. És a többi. Tehát akkor a, a komornyik elitről lehetne maximum beszélni, de, de egyáltalán tehát ez, hogy politikai elit egy demokráciában, hogy ez senkinek nem szúr szemet, hogy ez itt valami nem stíme, hát az uralkodó osztály akkor, akkor ott nincs demokrácia. Hát egy demokráciában nincs politikai elit. Na, hát a két hogy dolog van. teljesen hát hogy van és, az a, hogy van és az a durva, hogy most már lassan kilóg a Tehát most már a demokra demokratikus öntudat sincsen olyan mértékű. Most már behatol a nyelvbe a cinizmus, és behatol a nyelvbe ez az önként Telen, tudattalan vagy tudatalatti bevallása ennek a hát hogy is mondjam dualisztikus oligarchiának, amiben élünk amicsit hát sem demokratikus és egy áldó politológusok, meg ilyen szakértők meg nem tudom, akik, akiknek az egész képzésükben ezerszer elhangzott, hogy a görögök úgy találták ki a demokráciát, hogy a demokrácia az, hogy és ők beszélnek politikai elitről hát ez, ez teljes abszurdó, mert neki kéne leginkább tudni azt hogy ez, ez nem létezik egy demokráciában, politikai elit. Halló halló! Vagy ha létezik, akkor az nem demokrácia. Halló halló! Jó estét kívánok! Kedves uraim, elnézést, hogy betelefonáltam, szeretem a műsorokat. Csak folyamatosan egy érzésem van, összekeverik a fogalmakat. Nos! Magyarországon a Sztálintól vették át ezt a nyelvújítási dolgokat, hogy mindent ez a Sztálin. Magyarországon nincs baloldal. A Gyurcsány kormány az abszolút nem baloldal, és mindig baloldalról beszélünk. Jó, jó, jó, jó, de most... értjük egymást. Még esetleg... Jó, baloldal, jó, nem baloldal, akkor... De miért van jobb oldal egyébként? Van köztársaság? Miért van demokrácia? Nincs demokrácia. Erre akartam elvezetni önöket, hogy ez egy... Jó, akkor új nyelv kéne, új szótár kéne. Tehát, most... de, nem, nem, nem, nem kell. Vissza kell menni az, ki tiszt a tiszta magyar fogalmakhoz, mondjuk egy 50-60-80 száz évet, és akkor tisztán lehet használni, mi az a demokrácia értelmező szótár. Ezeket kellene használni. Jó, de és akkor... van egy, még egy nagyon nagy probléma. Amikor összemostják a gyurcsány meg az Orbán kormány, az Orbánnak nem csináltak ekkora adósságot, Hát azért fogjuk meg azt, mi az, hogy az hogy össze, Mi az, hogy összemossák? Hát, mi hát az az egy az csomó az? vonatkozásban igenis nagyon hasonló a kettő. Hát például ebben a PR kommunikációban, abban, hogy a mi pénzünkön mossák az agyunkat, multi hirdetéseket vásárolnak azért, hogy minket győzködjenek arról, hogy az ő teljesítményük milyen jó. Ehhez nekem nincs szükségem óriás plakátra. Álljon oda, mondja el nekem érthetően értek én a szóból. Nincs szükségem arra, hogy olyan eszközökkel győzködjön engem, ahogyan a Coca-Cola, ha szabad kérnem, azokért a pénzekért. Tökéletesen igaza van, de ez már nem. Görögország, illetve nem a görög városállam sétel kimegyünk szavazni. Jó, jó, jó. Ez, ez, a, ez a demokrácia úgy züldik, ciklusról, züllik. züldik. Én nekem nem voltak soha illúzióim Hongyulával kapcsolatban, de mondom, Hongyula idején nem, volt, nem létezett ez a, ez a szintű PR kommunikáció, amit Orbán elkezdett. Orbán idején nem létezett az, ami Gyurcsán csinál, ez züllik egyre mélyebbre. Az, aki... ja, tökéletes, ez abszolút igaz, csak azt, azt szeretném elmondani, hogy a kommunikáció az mindig egy kornak adott megfelelő válasz. Tehát most, hogy ilyen kommunikáció van, ugye a internetkorát, pedig a tévékorát, a rádiókorát, nem lehet középkori módszerekkel kommunikálni. Hát azt látjuk, középkori módszerekkel. Hát odaállok és tisztességesen... De ez a cinizmus, amikor a tisztességet, meg a korrektséget, az középkori módszereknek tituláljuk. Hát persze, hát így kell... persze, hát világos, modern kommunikációra van szüksége. A modernitás, ezt a fajta politikai kommunikációba. Yeah! Ezt várjuk el már a politikusoktól, hogy így pozitizáljanak. Úgy, ahogy a Lévi... Pontosan... Úgy, ahogy Lívi Lévi Riefenstahl készített filmeket, olyan filmeket szeretnénk megnézni. Köszönjük Orbán Pétertől, megfogjuk kapni a Younger Rubikám rendezését. Yeah, na, na, még egy nagyon fontos dolog. Most a kommunikációt együtt félre a háttérbe. Könyörgöm, azt nézzük már meg az hogy Mekkora most az államnak az adóssága, és milyen jogon veszik fel az az ember, aki gyógyság szerint ezt az adósságot meg a megyesi Péter, amikor demokrácia van. Miért nem kérdeznénk? De most, de most én nem, éppen nem erről beszélünk. Tehát egy állandóan számon kérik rajtunk, hogy miért nem éppen arról beszélünk, amiben szoktunk beszélni az adósságállományról is. Hát most nem ez volt a téma, mert nem ez a mai hír. De no, hát de a kettő abszolút összefügg a kommunikáció, mert kommunikációban fedik el azt az Védel az, hogy a legfőbb adóssága ennek a, a, az államnak nem pénzben, hanem demokrácia deficiában. Igen, igen, a igen a hú, a szóval tehát annak csak a következménye a pénz. A adósság van most egy főre kivetítve? Nem, mondjan, de. mondjan. Hát hány milliárd forint? Hát mondjad, hát mit tudom én, hát én... Hát, és én nem tudok, én olyan hülye voltam, én mi matekból mindig kettes voltam, örültem, hogy nem buktam meg. Jó, a 8000 milliárd forintról beszél most, ami eltűnt 4-5 év alatt a gyűltség és a, megy a megyesi kormány alatt, és most 7 év alatt kapunk 6000 milliárdot. Uraim, fogjuk meg a fejünket. Még ezer milliárd a mínuszban van az ország, és például 20 évente 1000 milliárd forint kamatol. Azt tán. tudod, hogy ennyi fért mai műs a klisével élve, köszönöm, hogy hívtál. Holnap is, jó, köszönöm. Ciao. Miről beszélnek a Demokrácia Ertény műsorvezetői adáson kívül? Csak a lényegről. A maguk kendőzezlen stílusában, egyáltalán nem tartva az ORTT-től, sem a főnököktől. sokkal kevésbé hallgatva analitikusok találcsára, ügyvédjük óvószavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai bolhacirkusz ízekreszedésénél. Véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció minden elsöprő áradatáról. Előre szólunk. Sok jóra ne számítson. Blog a Demokrácia RT műsorvezetőjétől. Kíváncsi rá, elbírja viselni? www.szélsőközép.friblog.hu Hú, de nagyon sok esemény jött, az én megpróbálok néhányat felolvasni. C Cicadella kérdezi, ahol morcos harcosok, van az a pénz, amennyi ti elvállalnátok e e ezt az állást, mármint Orbán Péternek az állását, ezt a kormányzati kommunikációs piárcuccok. Ezt az állást vagy pedig inkább szakadtan kopogtatnátok. Kérdezi Cicadella. Hát én ezt semmi pénzért nem vállalnám, mert most nem azért, de tényleg, tehát hogy te elvállalnád. Főhazudósnak Hát azért hadne. Hát azért ezért ami azt, hogy azért a pénzért, vagy mennyi pénzért. Tehát, hogy így mennyi pénzért. Tehát, Minél, minél többet fizetnének, annál több pénzzel nem tudnék mit kezdeni. Tehát könyörgöm, elég lenne vajon a svájci kezeltetésemre, vagy nem? Hát ez persze így lehet kalkulálni. Na nem tudom. Bogírja, sziasztok RT! Itt ahol lakom, kizárólag kis üzletek, kisboltok vannak. Önkormányzatunk területét, koncepciójának köszönhetően. terület, területkoncepciójának köszönhetően. Fiúk. Ezeket sem kell ánfélteni. Válogatott csibészségben, becsapásban. Abban, hogy még a szart is eladják ezeknek, a multikhoz sem kell menni ötletért. Nekünk nincsenek illúzióink a kiskereskedőkkel kapcsolatban egyébként. Higgyétek el. De, a, de momentán úgy áll, hogy nem a kiskereskedők azok, akik elemésztik ezt a bolygót, a hogyha a Ha a piac alapvető működését a multik határozzák meg, akkor a kiskereskedő is máshogy lesz szápa, Nem ah, akar élni például. Hát ennyit, hát ennyit már a holnap is itt leszünk, fél hattól, úgyhogy gyertek, sziasztok! Igen.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 A BAKELIT számunkra nem egy darab fekete műanyag. A BAKELIT nekünk nem csak egy műsor. A BAKELIT misszió, hogy a rétegzenei fórumot találjon. Így a BAKELIT világában. Ám mielőtt elmerülnénk a különleges hazai zenek kínálatában, jöjjenek a hírek. A hírek következnek itt a Budapest Rádióban. Holnapláson megszűnik a csapadék és a felhőzet, 6 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Jó estét kívánok, fél óra, egy perccel a híreket, és kinórától hallják. Külügyminisztérium szóvivője kijelentette Magyarországnak ugyanúgy szüksége van az orosz olajra és a gázra, mint ahogy a Gazpromnak is szüksége van az orosz olaj és gáz eladására. Polgár Viktor a Fidesz elnökének egy korábbi kijelentésére reagált, amelyben Orbán Viktor arra figyelmeztetett, Magyarországot az a veszély fenyegeti, hogy visszasorolják az orosz érdek Polgár Viktor válaszol, hangsúlyoztam, észre kell vennünk, hogy a függőséget éppen az együttműködés akadályozza meg. Az orosz gazdasági minisztérium elítélte a belarusz kormány azon döntését, hogy tonnánként 45 dolláros vámot vetett ki az Európába tartó orosz olajra. A moszkvai közlemény szerint az intézkedés ellentmond az érvényes kétoldalú megállapodásoknak, és negatívan hat a két ország integrációjára. Orosz megfigyelők szerint hazánkat érzékenyen érintheti a Minszki döntés, körülbelül 10%-kal drágulhat az orosz importolaj, ez pedig az üzemanyagárakban is megjelenne. A Mólnál közölték, hogy rögzített árakon hosszú távú szerződések biztosítják a társaság olajellátását. A magyar olajtársasághoz nem érkezett olyan jelzés, hogy ezt bárki meg akarja változtatni. Az idei költségvetésben ugyanannyi forrás szerepel a határon túli magyarokkal kapcsolatos feladatok ellátására, mint a tavalyiban, és ez körülbelül 12 milliárd forintot jelent, közölte a miniszterelnöki hivatal nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkára. Gémesi Ferenc elmondta, a források döntően a miniszterelnöki hivatal fejezetében szerepelnek, de az oktatási és kulturális minisztériumnál, illetve még több tárcánál is található határon túli támogatás. A politikus a változások között említette, hogy az egészségügyi minisztériumhoz kerültek azok a források, amelyeket a határon túli magyarok egészségügyi ellátására biztosítanak. Megemlítette még a földművelésügyi tárcát is, ahol a gazdaszervezeteknek különítettek el támogatási összegeket. Január végéig négy új pályázati kírás jelenik meg az új Magyarország fejlesztési terv keretében. Jelentette be a fejlesztéspolitikai kormánybiztos. Bajnai Gordon elmondta, a gazdaságélénkítés, a foglalkoztatás bővítés és a humán fejlesztés témakörében írják ki a pályázatokat, melynek szervezetei a jövő héten lesznek nyilvánosak. Hozzátette, ebben az évben a kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztésére 20 milliárd forint, a munkahelyteremtésre a hátrányos helyzetű kistérségek esetében 9 milliárd, a vállalati képzésre 1 milliárd, míg a lépj előre program folytatására várhatóan több milliárd forint áll bár a kórháztörvény életbeléptetésével 16 ezerrel kevesebb aktivány lesz a kórházakban, a megmaradt 44 ezer után több állami finanszírozást kapnak majd az egészségügyi intézmények. Mindenről Molnár Lajos egészségügyi miniszter beszélt mai tájékoztatóján, amelyen felvázolta a tárca más idei terveit is. Az egészségügyi tárca a ellátás nagyobb finanszírozásán kívül a járóbetegellátás fejlesztését is tervezi, mondta a miniszter. Ez azt jelenti, hogy bizonyos esetekben kompenzálni fogják azokat a házi orvosokat, szakellátásokat, ahol várhatóan kevesebb lesz a vizitdíj. Mindenre van elég forrás, hiszen az országos egészségbiztosítási pénztár az idén is ugyanannyi pénzből gazdálkodik, mint tavaly, tehát nem csökkent a költségvetése. Az APE egyik kiemelt feladata lesz 2007-ben 10 ezer vagyonosodási vizsgálat lefolytatása, amelyből ezret már el is kezdett, jelentette be az adóhivatal tájékoztatóján, ma Marga Lászlóni elnök helyettes. A kormány által elrendelt ellenőrzéseket 500 fős csapat fogja végezni, egy-egy ügyet félében belül lezárhatnak. 2006-ban összesen 866 vagyonosodási vizsgálatot végzett az APEC, az esetek 71%-ában találtak be nem vallott jövedelmet, ügyenként millió forint, összesen 5 egész kilenc milliárd forint adókülönbözetet állapítottak meg. Megfégezték a lángokat a tűzoltók abban a bádogos műhelyben, amely ma délután gyűlott ki a főváros 16. kerületében. A Csutora utcai 36 négyzetméteres épületben pusztító lángokat négy sugárral oltották el. Az oltás közben a műhelyben egy feltehetően 10,5 kg-os gázpalack felrobbant, ezen kívül még számos hasonló méretű, illetve 20 és 2 kg palackot hoztak ki a tűzoltók. Ezeket jelenleg is hűtik, mondta Molnár Péter, a fővárosi tűzoltó parancsnokság szóvívője. Hozzátette, a tűzben, illetve az oltás közben senki sem sérült meg. Azt még nem lehet tudni, hogy mitől csaptak fel a lángok. Éjszaka kissé megerősödik az eső, mérsékelt havazás és lehet. Holnap lassan megszűnik a csapadék, vékanyodik a felhőzet, nyugatira fordul az élénk szél, 6 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Jövő szerdáig erősen változékony, de a január elején átlagnál körülbelül 7 fokkal melegebb időre van kilátás. Pest Radio 88.1. Íteri kapcsolat. Reklám Fix, új Magyar TV Játék, a műsorvezető Tömcsödig Ábor, a főszereplő akár ön is lehet, gyűjtsön össze, hogy gyeretlen kaparó sorsjegyen. Ebből legalább három darab havifix, plus sorsjed legyen, és pályázon a lottózónban. Egy kis szerencsével bekerülhet a TV műsorba, ahol szárokkal vármagyáthat, és a vetélkedő végén akár egymillió forintal is gazdagabb lehet. Belvárosi Színház, szerelmes levelek Hernáda Judittal és Gáti Lászlóval. Január 1 hagyományos újévi gála koncert. Láthatja Vámos Miklós, aki beszél és beszéltet önálló estjét. Nóti és sejtőkabarék Tahitott Lászlóval, Kauczki Armandal és Vándorévával. Mindez egy helyen a volt helyén az Asztóriánál. www.belvarosiszínház.hu Reklámot hallottak. Ajánlat a Budapest Rádió programjából. Tör fogok visszaszámolni. És ön minden számnál egyre lazább. Belagszáltabb állapotba kerül. Öt. Egyre könnyebbnek. Szétáradóbbnak érzi lényét. Négy. A határok lassan elmosódnak. Személyiség bevesznek. Három. Felkészült az én vesztésre. Teljesen elsajátít egy másik érzésvilágot. Kettő. Fokozatosan egybe mosódik, egy eddig idegennek véd személlyel. Egy megérkezett. Elérte az empátia végső állapotát. Aki a teljes ráhangolódás útján csütörtökik. este fél tizenegy is éjfél között végig kíséri. Egy emberi hang. Bóka Bélászló. Budapest Rádió 88.1. Éteri kapcsolat. Szép estét kívánok, a mai szerkesztőt Fopecni Zsuzsát hallják. Kórházban van az csapat legendás kapusa, Grosi Zsula, utthonában lett rosszul, felveszített az eszminetet is. Az orvosok szerint agyérgörcsöt kapott ezért jövő hét végéig a János Kórházban vizsgálják, a februárban 81. életévét betöltő sportlegendát állapota javult a kórházi ápolásnak köszönhetően. Ma az orosz együttes jutott be elsőként a pénteki döntőben a tenisztezők nem hivatalos csapatvilágbajnokságán, a Főszik Okman Kupán a Dimitri Tuszonov Nagyja Petrova kettősnek csütörtökön a két egyest, és a vegyes páros is meg kellett nyerni a franciák ellen, hogy az alcsoportban az élen végezzen, és ez sikerült is nekik. Az is kiderült ma, hogy a spanyol válogatott lesz az orosz együttes ellenfele a pénteki döntőben, miután kettő egyre győzött az indiai alakulat ellen. Robledo két Sima nyerte a férfi egyet, majd Medina Gárigius 01-ről fordított mérze ellen a női egyesek küzdelmében a tétlénküli párost az indiaiak nagycsatában három játszmában nyerték. Szávai Ágnes a francia Emily Loával az oldalán két játszmában vereséget szenvedett. Az első helyen kiemelt Huszárova Suarez szlovák, Argentin kettőtől az oklánben zajlók női tenisztornak páros versenyének negyed döntőjében. Huszárova Suárez, Loá Szávai 6-2, 6-1. Szávai egyesben a selejtező harmadik körében búcsúzott hétfőn, miután kikapott az amerikai túttól. Bővebb hírekkel alig egy óra múlva várom önöket, addig is szép estét kívánok mindenkinek. Jól jön hát a Bakelit, és jöjjenek azok az zenék, amelyek a magyar zené palettát színesítik. Minden ebben az időpontban Jess a Budapest Rádióban a Bakelit című műsorban, a szerkesztő műsor vezető Hajnal vagyok. Mai műsorunkat a Nota Bene együttes dalaival kezdjük. Arzpoétikájuk a következő. versben hangzik el, mire nincsenek szavak. Hűtársakkal mondani el másoknak. Erről szól a zene. Notabene. Ugye a Notabene azt jelenti latino, hogy jól jegyez meg. Következik tehát a Notabene együttes a mai pakelit első részében.